Чися, передо мною шумить Дніпро, за мною гори. Куди завела ти мене, бабо? Я тебе не завела, я вивела, винесла на руках своїх із задушливого підвалу, замкнула ключиком, щоб тобі не перепало від пана Данила. — Де ж ключ? — сказала Катерина, позираючи на свій пояс. — Я його не бачу. Його відв'язав чоловік твій подивитися, наче клуна, дитино моя. Подивитися. Бабо, я загинула. скрикнула Катерина. Хай бог милує нас від цього, дитино моя. Мовчи тільки, моя панночко, ніхто ні про що не дізнається. Він утік. Проклятий Антихрист. Ти чула, Катерино, він утік. сказав пан Данило, підступаючи до дружини своєї. Очі метали вогонь. Шабля, брязкаючи, тряслася на боку в нього. Помертвіла жінка. Його? Випустив хтось, мій любий чоловіч? промовила вона, тремтячи. Випустив правда твоя. Та випустив чорт. Глянь, замість нього колода закутана в залізо. Зробив же Бог так, що чорт не боїться козачих лап. Коли б тільки думку про це мав у голові хоч один з моїх козаків, і я б дізнався, я б і кари йому не знайшов. А коли б я, мимохідь промовила Катерина, і злякано спинилася, коли б ти надумала, тоді б ти не жінка мені була. Я б тебе зашив тоді у мішок і втопив би на самій середині Дніпра. Дух захопило Катерині, і їй здалося, що волосся стало відділятися на голові її. На прикордонній дорозі у корчмі зібралися ляхи. І бенкетують уже два дні. Щось немало Всього наброду. Зійшлися, мабуть, На якийсь наїзд. У деякого й мушкети є, Дзенькають шпори, Брязкають шаблі. Пани веселяться й хвастають, Говорять про небувалі Діла свої, Глузують з православ'я, Звуть народ український Своїми холопами І поважно крутять вуса, і пихато, позадиравши голови, розкидаються на лавах. З ними разом і ксьонс, тільки ксьонс у них їм до пари. І зовні навіть не схожий на християнського попа. П'є й гуляє з ними, і говорить нечистивим язиком свої соромітні речі. Нічим не поступається перед ними і челядь. Позакидали назад рукави пошарпаних жупанів своїх, і ходять козером, мов би щось путнє. Грають у карти, б'ють картами один одного по носах, Набрали собою чужих жінок, галас, бійка. Пани скаженіють та бешкетують, Хапають за бороду жида, Малюють йому на нечистивому лобі хрест, Стріляють у молодиць холостими зарядами І танцюють краков'як з нечистивим попом своїм. Не бувало такого неподобства на руській землі і від татар. Мабуть, їй уже Бог призначив за гріхи терпіти таку наругу. Чути крізь суцільний садом, що говорять про задніпровський хутір пана Данила, про красуню, дружину його, не на добре діло зібралася ця зграя. Сидить пан Данило біля стола у своїй світлиці, підпершися ліктем, і думає. Сидить на лежанці пані Катерина і співає пісню. «Щось сумно мені, дружина моя», – сказав пан Данило. «І голова болить у мене, і серце болить, якось тяжко мені. Видно, десь недалеко вже ходить смерть моя». О, мій любий чоловіч прихилися до мене головою своєю Навіщо ти голубиш у себе Такі чорні думки? Подумала Катерина Та не посміла сказати Гірко їй було Повинній голові Приймати чоловікову ласку Слухай, дружина моя Сказав Данил Не кидай сина Коли мене не буде Якщо ти кинеш його не буде тобі від Бога щастя на тому і на цьому світі. Тяжко буде гнити моїм кісткам у сирій землі, а ще тяжче буде душі моїй. Що ти кажеш, чоловіче мій? Чи не ти глузував з нас кволих жінок, а тепер сам говориш, як квола жінка? Тобі ще довго треба жити. Ні, Катерино. Чує душа, близьку смерть. Чогось сумно стає на світі. Часи лихі надходять. Ох, пам'ятаю, пам'ятаю я роки. Їм, мабуть, не повернутися. Він був ще живий. Честь і слава нашого війська, старий Конашевич. Неначе перед очима моїми проходять тепер козацькі полки. То був золотий час, Катерино. Старий гетьман – Сидів на вороному коні, виблискувала в руках булава, навколо сердюки. З боків хвилювало червоне море запорожців. Став говорити гетьман, і все завмерло. Заплакав старий, як почав згадувати нам колишні діла і січі. «Ех, коли б ти знала, Катерино, як рубалися ми тоді з турками!» На голові моїй видно й досі шрам. Чотири кулі пролетіли в чотирьох місцях крізь мене, і жодна зран не зажила зовсім. Скільки ми тоді набрали золота? Коштовні самоцвіти, шапками черпали козаки. Яких коней, Катерино, коли б ти знала? Яких коней ми тоді забрали? Ох, не воювати вже мені так... Здається, і не старий, і тілом дужий, а меч козацький випадає з рук. Живу без діла, і сам не знаю, для чого живу. Порядку немає на Україні. Полковники йосаули гризуться, як собаки між собою. Немає старшої голови над усіма. Шляхетство наше перейняло польські звичаї, перебрало лукавість. Продало душу, прийнявши унію, Жидівство пригнічує бідний народ. О, час, час, минулий час, де ділися ви, літа мої? Піди, хлопче, у підвал, принеси мені кухоль меду. Вип'ю за колишню долю і за давні літа. Чим будемо приймати гостей, пане? Злого боку ідуть ляхи, сказав, увійшовши в хату, Стецько. Знаю, чого йдуть, вони промовив Данило, підводячися з місця. Сідлайте мої вірні слуги коней, одягайте зброю, шаблі наголо, не забудьте набрати свинцевого толокна. Щастю треба зустріти гостей. Та ще не встигли козаки сісти на коней і позаряджати мушкети, а вже ляхи, не наче опали восени з дерева на землю, лист засіяли собою гору. Е, та тут є з ким позмагатися», – сказав Данило, позираючи на товстих панів, що поважно похитувалися спереду на конях у золотій зброї. Видно ж, ще раз доведеться нам погуляти на слабу. Втішайся ж, козацьке душе, в останній раз. Гуляйте, хлопці, прийшло наше свято. І пішла по горах Веремія. І забенкетував бенкет. Гуляють мечі, літають кулі, і ржуті тупотять коні. Від крику паморчиться голова, від диму сліпнуть очі. Усе змішалося. Та козак відчуває, де друг, де ворог. Прошумить куля, падає завзятий вершник з коня. Свисне шабля, котиться по землі голова, мимрячи язиком щось недоладне. Та вирізняється знатву червоний верх козацької шапки пана Данила. Впадає у вічі золотий пояс на синьому жупані. Вихором в'ється гриво вороного коня. Як птиця літає він там і там. Вигукує і махає дамаською шаблею і рубає з правого і лівого плеча. «Рубай, козаче! Гуляй, козаче! Розважай, молодецьке серце! Та не задивляйся на золоту зброю жупани!» Топчує під ноги з золотої коштовне каміння. Коли, козаче, гуляй, козаче, Та оглянься назад. Нечистиві ляхи підпалюють вже хати І женуть налякану худобу. І як вихор повернув пан Данило назад, І шапка з червоним верхом милькає вже біля хат І річе навколо нього натовп. Не годину, не дві б'ються ляхи й козаки, небагато залишилось тих і інших. Та не стомлюється наш Данило, збиває сідла довгим списом своїм, топче баским конем піших, вже очищається двір, вже почали розбігатися ляхи, вже здирають козаки зубитих золоті жупани і багато зброю, вже пан Данило збирається в погоню, і глянув, щоб скликати своїх, та весь закипів від люті. Він побачив катерининого батька. От він стоїть на горі і націлює на нього мушкет. Данило погнав коня прямо на нього, козаче, на загибель їдеш. Мушкет гримить, і чаклун зник за горою. Тільки вірний Стецько бачив, як промайнув червоний одяг і див на шапка. Захитався козак і впав на землю. Кинувся вірний слуга до свого пана. Лежить пан його, простягнувшися на землі і закривши ясні очі. Та, видно, почув вірного слугу свого. Тихо розплющив очі, блиснув очима. Прощай, стецьку. Скажи Катерині, щоб не кидала сина, не кидайте і ви його мої вірні слуги. І стих, вилетіла козацька душа з дворянського тіла, посиніли уста. Спить, козак, непробудно. Заридав вірний слуга І махає рукою Катерині. «Іди, пані, іди! Підгуляв твій пан, Лежить він п'янісінький на сирій землі. Довго не витверзеться він!» Сплеснула руками Катерина І повалилася, як сніп, на мертве тіло. Чоловіче мій, чи це ти лежиш тут, закривши очі? Устань, мій любий соколе, подай ручку свою, підведися, подивися хоч раз на свою Катерину, ворухни вустами, промов хоч одне слово, а ти мовчиш, ти мовчиш, мій ясний пан, ти посинів, як чорне море, серце твоє не б'ється, Чому ти такий холодний мій пане, мабуть, не гарячі мої сльози, не сила їм зігріти тебе, мабуть, не голосний мій плач, не розбудити ним тебе. Хто ж поведе тепер полки твої? Хто помчить на твоєму вороному коникові, гучно загукає й замахає шаблею перед козаками? Козаки, козаки, де честь і слава ваша? Лежить. Честі, слава ваша, склепивши очі на сирій землі, Поховайте ж мене, поховайте разом із ним, Засипте мені очі землею, Надавіть мені клинові дошки на білі груди, Мені не потрібна більше краса моя. Плаче й побивається Катерина, А долина вся вкривається курявою. Мчить старий осавул горобець на допомогу. Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить, дивися і не знаєш. Іде чи не йде його велична широчинь. і, здається, неначе увесь вилитий він із скла, і неначе блакитний дзеркальний шлях, Без міри в ширину, без кінця в довжину, плине і в'ється по зеленому світу. Любо тоді й жаркому сонцю глянути з височини і опустити промені у холод скляних вод і прибережним лісам яскраво відбитися у водах. Зеленокудрі! Вони припали разом з польовими квітами до води, схилившися, дивляться у них і не надивляться, і не намилуються світлим зраком своїм, і посміхаються до нього, і вітають його, киваючи гіллям. Всередину ж Дніпра вони не сміють глянути. Ніхто, крім сонця й блакитного неба, не дивиться в нього. Мало який птах долетить до середини Дніпра. Розкішний, немає рівної йому ріки на світі. Чудовий Дніпро і теплої літньої ночі, коли все засинає. І людина, і звір, і птах, А тільки Бог величаво озирає небо і землю І величаво струшує ризу. Від ризи сиплються зірки, Зірки горять і сяють над світом, І всі разом відбиваються у Дніпрі. Усіх їх держить Дніпро у темному лоні своєму, Жодна не втече від нього, Хіба що згасне на небі. Чорний ліс, унизаний сонними воронами, І вдавнину розламані гори, Нависнувши, силкуються закрити його, Хоч довгою тінню своєю, марно. Немає нічого на світі, Що могло б прикрити Дніпро. Синій, синій, Ходить він плавним розливом, і серед ночі, як серед дня, видно його так далеко, як тільки бачити може людське око. Голублячись і пригортаючись ближче до берегів, від нічного холоду дає він по собі срібний струмінь, і струмінь спалахує, неначе смуга дамаської шаблі, а він, синій, знову заснув. Чудовий і тоді Дніпро, і немає ріки, рівної йому на світі. Коли ж підуть горми по небу сині хмари, чорний ліс хитається до кореня, дуби тріщать, і блискавка, зламуючися проміж хмарами, враз осяє ввесь світ. Страшний тоді Дніпро. Водяні горби гримлять, б'ючись об гори, І з блиском та стогоном відбігають назад І плачуть, і голосять вдалині. Так побивається стара козакова мати, Виряджаючи свого сина у військо. Розгульний і бадьорий, їде він на вороному коні, Узявшися в боки і по-молодецькому заламавши шапку, а вона, ридаючи, біжить за ним, хапає його за стремена, наловить водила і ламає над ним руки і заливається гарячими сльозами. Дико чорніють, поміж розбурханими хвилями обгорілі пні, камені на березі, що видався в ріку, б'ючися об берег, підіймається вгору і падає вниз. Причалюючий човен. Хто з козаків насмілився гуляти в човні У той час, коли розгнівався старий Дніпро? Видно йому невідомо, що він ковтає як мух людей. Човен причалив і вийшов з нього чаклун. Невеселий він, йому гірка тризна, яку справили козаки надубитим своїм паном. Немало поплатилися ляхи, сорок чотири пани з усією зброєю жупанами та тридцять три холопи, порубані на куски, а решту разом з кіньми загнали в полон продати татарам. По кам'яних сходах спустився він поміж обгорілими пеньками вниз, де глибоко в землі, Викопана була у нього землянка. Тихо увійшов він, не рипнувши дверима, поставив на стіл вкритий з катертиною горщик і став кидати довгими руками своїми якісь невідомі трави. Узяв кухоль, зроблений з якогось дивного дерева, зачерпнув ним води і став лити, ворушачи губами і роблячи якісь заклинання. З'явилося рожеве світло у світлиці, і страшно було глянути тоді йому в обличчя. Воно здавалося кривавим. Глибокі зморшки тільки чорніли на ньому, а очі були, як у вогні. Нечестивий грішник. Вже й борода давно посивіла, і обличчя погорне зморшками, і висох увесь, а все ще творить безбожний умисел». Посеред хати попливла біла хмара, і щось, схоже на радість, блиснуло в обличчі його. Та чому ж раптом став він нерухомий, з роззявленим ротом, не сміючи поворухнутися? І чому волосся щитиною піднялося на його голові? У хмарі перед ним світилося чиєсь дивне обличчя. Непрохане, некликане з'явилося воно до нього в гості. Що далі вирізнялося більше і втупило в нього нерухомі очі. Риси його, брови, очі, губи – все незнайоме йому. Ніколи за все життя своє він його не бачив. І страшного, здається, в ньому мало, а непереборний жах охопив його. А незнайома дивна голова крізь хмару так само нерухомо дивилася на нього. Хмара вже й зникла, а невідомі риси ще ясніше визначилися, і гострі очі не відривалися від нього. Чаклун увесь пополотнів. Диким не своїм голосом скрикнув, перекинув горщик. Все зникло. Заспокойся, моя люба, сестро говорив старий осавул Горобець. Сни мало коли говорять правду. Приляж, сестро, говорила молода його невістка. Я покличу бабу-ворожку, проти неї ніяка сила не встоїть. Вона вильє переполох тобі. Нічого не бійся, говорив син його, хапаючись за шаблю. Ніхто тебе не скривдить. Похмуро, тьмяними очима дивилася на всіх Катерина і не знаходила слів. Я сама накликала на себе загибль. Я випустила його. Нарешті вона сказала, мені немає від нього спокою. От уже десять днів я у вас у Києві, а горя і на краплину не поменшало. Думала, буду хоч серед тиші вирощувати на помсту сина. Страшний, страшний привидився він мені у сні. Боронь Боже, і вам побачити його, серце моєї досі б'ється. Я зарубаю твоє дитя, Катерино, кричав він, якщо не вийдеш за мене заміж. І заридавши, кинулося вона до колиски, а злякане дитя – Розтягло ручки і кричало. Кипів і лютився син Осавула, почувши такі слова. Розходився і сам Осавул-горобець. Нехай спробує він, нокаяний антихрист, прийти сюди. Знатиме, чи буває сила в руках старого козака. Бог бачить, говорив він, підводячи вгору прозорливі очі. Чи не летів я допомогти братові Данилові? Його свята воля застав уже на холодній постелі, на якій багато, багато полягло козацького народу, зате хіба не бучна була тризна по ньому? Чи випустили хоч одного ляха живого? Заспокойся ж, моя дитино, ніхто не посміє тебе скривдити. Хіба ні мене не буде, ні мого сина. Кінчивши слова свої, старий Осавул підійшов до колиски, і дитя, побачивши на ремені в нього у срібній оправі червону люльку й гаман з блискучим кресалом, простягло до нього рученята і засміялося. «У батька піде», – сказав старий Осавул, знімаючи з себе люльку і віддаючи йому. «Ще з колиски не встав, а вже думає курити люльку». Тихо зітхнула Катерина і почала гойдати колиску. Умовилися перебути ніч разом. І трохи згодом поснули всі. Заснула й Катерина. У дворі в хаті все було тихо. Не спали тільки козаки, що стояли на варті. Враз Катерина, скрикнувши, прокинулася. І за нею прокинулися всі. — Він убитий! Він зарізаний! — кричала вона і кинулася до колиски. Усі обступили колиску і, скам'янівши від страху, побачили, що в ній лежало неживе дитя. Жодного звуку не промовив ніхто з них, не знаючи, що й думати про нечуваний злочин. Далеко від українського краю, проїхавши Польщу, проминувши і багатолюдне місто Лемберг, ідуть рядами високоверхі гори, гора за горою. Неначе кам'яними ципами перекидають вони вправо і вліво землю і обковують її кам'яною товщею щоб не просочилося шумне й буйне море. Ідуть кам'яні пасма у Валахію і в Седмиградську область, і громадям застигли у вигляді підкови між галицьким і угорським народом. Немає таких гір у нашій країні. Погляд не зможе охопити їх, а не вершину, Деяких не ступала і нога людська. Дивний і вигляд їх. Чи не зухвали море, вибігло в бурю широких берегів, підкинуло вихором збурені хвилі, і вони, скам'янівши, залишилися нерухомі в повітрі? Чи не обірвалися з неба важкі хмари і захарастили собою землю, бо й на них Такий самий сірий колір, А біла вершина блищить і скриться на сонці. Ще до Карпатських гір почуєш руську вимову, І за горами ще, де-не-де, -де, Обізветься начебто рідне слово, А там уже і віра не та, і мова не та. Живе немалолюдний народ горський. Їздить на конях, рубається і п'є, не гірше за козака, А за кінну зброю та дорогі каптани Не скупиться виймати з кишені червінці. Роздольні і великі є між горами озера, Як скло, непорушні вони, І як дзеркало відбивають собі голі вершини гір І зелені їх підошви. Та хто серед ночі, сяючи, несяють не зорі, їде на величезному вороному коні, який богатир нелюдського зросту мчить під горами, над озерами, відсвічується з велетенським конем у непорушних водах, і велетенська тінь його страшно перебігає по горах. Блищать карбовані лати, На плечах спис, Брязкає біля сідла шабля, Шолом насунутий, Вуси чорніють, Очі заплющені, В її опущені він спить. І сонний держить по води, А за ним сидить на тому ж самому коні Малятко паж, І теж спить, і сонний держиться за богатиря. Хто він? Куди? Чого їде? Хто його знає? Не день, не два вже він переїжджає гор. Блисне день зійде сонце, його не видно. Зрідка тільки помічали верховинці, Що по горах меготить чиясь довга тінь, А небо ясне і хмаринка не пройде по ньому. Тільки ж ніч нашле темряву, знову його видно, і відбивається в озерах, і за ним тримтячим чить тінь його. Вже проїхав багато він гір і з'їхав на Криван. За горцю цю немає вищої між Карпатом. Як цар височить вона над іншими, Тут зупинився кінь і вершник, І ще глибше поринув він у сон, І хмари, спустившися, закрили його. Тихо, бабо! Ти стукай так! Дитя моє заснуло!» Довго кричав син мій. Тепер спить. Я піду в ліс, бабо. Та чого ж ти так дивишся на мене? Ти страшна. У тебе з очей витягаються залізні кліщі. Ох, які довгі, і горять, як вогонь. Ти, мабуть, відьма. О, якщо ти відьма, то ще світ. Ти вкрадеш мого сина. Який дурний то я, Саул, він думає, мені весело жити в Києві. Ні, тут і чоловік мій, і син. Хто ж буде доглядати хати? Я вийшла так тихо, що і кіт, і собака не почув. Ти хочеш, баба стати молодою? Це зовсім не важко. Треба танцювати тільки. Дивись, як я танцюю. І промовивши такі безладні слова, все кружляла Катерина, беззумно озираючися навколо і взявшись руками в боки. З вереском притупувала вона ногами, без міри, без такту дзвеніли її срібні підкови. Незаплетені чорні коси металися по білій шиї, як птиця, не зупиняючися, літала вона, розмахуючи руками і киваючи головою. І здавалося, що, збезсилівши, або впаде на землю, або вилетить геть із світу. Сумно стояла стара няня, і слізьми налилися її глибокі зморшки. Важкий камінь лежав на серці увірних хлопців, що дивилися на свою пань. Вже зовсім ослабіла вона і ліниво тупала ногами на одному місці, думаючи, що танцює горлицю. — А в мене навмисто є, парубки, — сказала вона, нарешті зупинившися. — А у вас немає. — Де чоловік мій? — скрикнула вона раптом, з за пояса турецький кінжал. — О, це не такий ніж, якого треба. При цьому і сльози, і туга з'явилися у неї на обличчі. У батька мого далеко серце, він не дістане до нього. У нього серце із заліза куте. Йому скувала одна відьма на пекельному вогні. Чого ж не йде батько мій? Хіба він не знає, що час заколоти його? Видно, він хоче, щоб я сама прийшла. І, не докінчивши, дивно засміялася. Мені спала на думку кумедна історія. Я згадала, як ховали мого чоловіка. А чи його живого поховали? Який сміх брав мене? Слухайте, слухайте. І замість слів. Почала вона співати пісню. Біжить візок кривавенький, У тім візку козак лежить, Постріляний, порубаний, В правій руці дротик держить, З того дроту крівця біжить. Біжить ріка кривавий, Над річкою явір стоїть, Над явором ворон кряче, За козаком мати плаче, не плач, мати, не журися, Бо вже твій син оженився Та взяв жінку-паняночку Чистім полі земляночку І без дверець, без віконець Та вже пісні вийшов кінець Танцювала риба з раком А хто мене не полюбить, Трящиться його матері Так змішувалися у неї всі пісні Уже день і два живе вона в своїй хаті і не хоче слухати про Київ і не молиться і тікає від людей. З ранку до пізнього вечора бродить по темних дібровах. Гостре гілля дряпає біле лице й плечі. Вітер шарпає розплетені коси. Давні листя шумить під ногами її. Ні на що не дивиться вона. Час коли вечірня зоря гасне. Ще не з'являються зірки, не горить місяць, А вже страшно ходити в лісі. На дерева видираються і хапаються за сучки Нехрещені діти, ридають, ригочуть, Котяться клубком по дорогах і в широкій кропиві. З дніпрових хвиль вибігають з грайками дівчата, Що загубили свої душі. Волосся лється із зеленої голови на плечі. Вода лунко дзюрчить, стікаючи з довгого волосся на землю. І діва світиться крізь воду, немов крізь кляну сорочку. В уста дивно посміхаються, щоки палають, очі виманюють душу. Вона згоріла б від кохання, вона зацілувала б. Тікай. Хрещений чоловіч, в уста її лід, Постіль, холодна вода, Вона залоскоче тебе і затягне в ріку. Катерина не дивиться ні на кого, Не боїться безумна русалок, Бігає пізно з ножем своїм І шукає батька. Раннього ранку Приїхав якийсь гість? Вставни з себе в червоному жупані і розпитує про пана Данила. Чує все, витирає рукавом заплакані очі і знизує плечима. Він мовляв воював разом з покійним бурульбашем. Разом рубалися вони з кримцями й турками. Та чи ж чекав він? Щоб такий був кінець, Данила!» Розповідає ще гість про багато що інше і хоче бачити пані Катерину. Катерина спочатку не слухала нічого, що говорив гість. Наостанку стала як розумна прислухатися до його мови. Він розповів про те, як вони жили разом з Данилом, наче брат з братом як сховалися раз під греблею від кримців. Катерина все слухала і не спускала з нього очей. «Вона прийде до пам'яті», – думали хлопці, дивлячись на неї. «Цей гість вилікує її. Вона вже слухає, як розумна». Гість почав розповідати тим часом, як пан Данило під час щирої розмови сказав йому – «Дивися, брате Копряне, коли волею Божою не буде мене на світі, візьми до себе жінку, і хай вона буде твоєю дружиною!» Страшно втупила в нього очі Катерина. «А!» – скрикнула вона. «Це він! Це батько!» І кинулася на нього з ножем. Довго боровся той, намагаючись вирвати у неї ніж. Нарешті вирвав, замахнувся, і сталася страшна річ. Батько убив безумну дочку свою. Вражені козаки кинулися були на нього. Та чаклун уже встиг скочити на коня і зник з очей. За Києвом з'явилося небачене чудо. Усі пани й гетьмани зібралися дивуватися з цього чуда. Раптом стало видно далеко у всі кінці світу. Вдалині засинів лиман, за лиманом розливалося Чорне море. Бувалі люди впізнали і Крим що горою підносився з моря і болотяний сиваш. Ліворуч видно було землю Галицьку. А то що таке? Розпитував народ, що тут зібрався старих людей, показуючи надалеко болваніючі на небі і більше схожі на хмари сірі і білі верхи. То... Карпатські гори, говорили старі люди, між ними є такі, з яких вік не сходить сніг, а хмари пристають і ночують там. Тут з'явилося нове диво. Хмари злетіли з найвищої гори, і на вершині її з'явився при всій рицарській зброї вершник. На коні заплющеними очима. І його було так видно, неначе стояв він поблизу. Тут, між здивованим і наляканим народом, один скочив на коня і, дико озираючися навколо, неначе шукаючи очима, чи не женеться, хто за ним поспішно з усієї сили погнав коня свого. То був чаклун. Чого ж так перелякався він? Страхом придивившися на дивного рицаря, впізнав він у ньому те саме обличчя, що незване привиділося йому, коли він чаклував. Сам не міг він зрозуміти, чому так злякався. Коли його побачив і боязко озираючися мчав він на коні, поки не застав його вечір і не виглянули зірки, Тут повернув він додому. Може розпитати нечисту силу, що значить таке диво. Вже хотів він був перескочити з конем через вузьку ріку, що виступила рукавом серед дороги. Як враз кінь на всьому скаку спинився, повернув до нього морду і, о диво, засміявся. Білі зуби страшно блиснули двома рядами у морці. Стало дибом волосся на голові в чаклуна. Дико закричав він і заплакав, як наріжений, і погнав коня прямо до Києва. Йому вижалося, що все з усіх боків бігло ловити його. Дерева, обступивши темним лісом, і наче живі, киваючи чорними бородами і витягаючи довге гілля, силкувалися задушити його». Здавалося, що зірки бігли поперед нього, показуючи всім на грішника, сама дорога здавалося мчала по слідах його. У розпачі чаклун летів до Києва, до святих місць. Самотньо сидів у своїй печері перед лампадою схимник і не зводив очей зі святої книги. Вже багато літ, як він зачинився у своїй печері. Він зробив собі і дощану труну, в якій лягав спати замість ліж. Закрив святий старець свою книгу і став молитися. Раптом ускочив чоловік дивний і страшний себе. Вперше здивувався святий схимник і відступив, побачивши такого чоловіка. Увесь тримтів він, як осиковий лист. Очі дико косилися. Страшний вогонь лякливо сипався з очей. Дрожь проймав від потворного його обличчя. «Оче! Молися! Молися!» – закричав він розпач. «Молися за пропащу душу!» І упав на землю. Святий схимник перехрестився, дістав книгу, розгорнув, і з жахом відступив назад, випустивши книгу. «Ні, нечуваний грішнику, немає тобі прощення. Тікай звідси, не можу молитися за тебе!» «Ні!» – закричав, як безумний грішник. «Дивися, святі букви у книзі налилися кров'ю. Ще ніколи в світі не було». Такого грішника Отче Ти смієшся з мене? Іди, окаянний грішнику Не сміюся я з тебе Страх бере мене Недобре бути людині з тобою разом Ні, ні Ти смієшся, не говори Я бачу, як розтягся рот твій От біліють рядами твої старі зуби і, як скажений, кинувся він і убив святого схимника. Щось тяжко застогнало, і стогін пролетів через полий ліс, із за лісу піднялися худі сухі руки з довгими кігтями, затряслися і зникли. І вже ні страху. Нічого не відчував він. Усе здається йому якимось невиразним. У вухах шумить, у голові шумить, мов від хмелю. І все, що не є перед очима, вкривається неначе павутиною. паутиною. Скочивши на коня, поїхав він прямо до Канева, думаючи звідти через Черкаси попрямувати до Татар прямо в Крим. Сам не знаючи для чого. Їде він уже день, другий, а канева все нема. Шлях той самий. Час йому вже давно з'явитися, та канева не видно. Вдалині заблищали маківки церков. Та це не канів, а шумськ. Здивувався чаклум, побачивши, що він заїхав зовсім в інший бік. Погнав коня назад до Києва. І через день з'явилося місто, та не Київ, а Галич. Місто, яке ще далі від Києва, ніж Шумськ, і вже недалеко від Угорців. Не знаючи, що робити, повернув він коня знову назад, та відчуває знову, що їде в протилежний бік і все вперед. Ніхто на світі не міг би розповісти, що було на душі у Чаклуна, а коли б він заглянув і побачив, що в ній діялося, то вже не досипав би він ночей і не засміявся б ніколи. То була не злість, не страх і не люта досада. Немає такого слова на світі, яким можна було б його назвати. Його палило, пекло, йому хотілося б увесь світ витоптати конем своїм. Узяти всю землю від Києва до Галича з людьми, з усім і потопити її в Чорному морі. Та не від злоби хотілося йому це зробити, ні. сам він не знав від чого. Весь здригнувся він, коли вже з'явилися близько перед ним Карпатські гори і високий криван, що накрив своє тім'я, неначе шапкою сірою хмарою, а кінь усе мчав, і вже летів по горах. Хмари враз зникли, і перед ним з'явився у страшній величі вершник. Він силкувався спинитися, міцно натягав вудила, дико їржав кінь, підіймаючи гриву, і мчав до лицаря. Тут здалося Чаклунові, що все в ньому завмерло що нерухомий вершник ворушиться і враз розплющив свої очі, побачив чаклуна, що мчав до нього, і засміявся. Як грім розсипався дикий сміх по горах і залунав у серці чаклуна, потряшив все, що було всередині його». Йому здавалося, ніби хтось сильний вліз у нього і ходив всередині його і бив молотами по серцю, по жилах. Так страшно відбився у ньому той сміх. Ухопив вершник страшною рукою чаклуна і підняв його в повітря. Умить помер чаклун і розплющив після смерті очі. А вже був мрець, і дивився, як мрець. Так страшно не дивиться ні живий, ні воскреслий. Поводив він навколо мертвими очима і побачив мерців, що піднялися від Києва і від землі Галицької, і від Карпата, як дві краплі води, схожих обличчям на нього. Бліді, бліді! Один за одного вищий, Один за одного кощавіший. Стали вони навколо вершника, Що держав у руках страшну здобич. Ще раз засміявся лицар І кинув його в безодню. І всі мерці скочили в безодню, Підхопили мерця І вп'ялися в нього своїми зубами. Ще один з усіх Найвищий з усіх найстрашніший Хотів підвестися з землі, та не міг Не мав сили цього зробити Такий великий виріс він у землі А коли б підвівся, то перекинув би і Карпат, і Семиградську, і Турецьку землю Трохи тільки ворухнувся він І затрусилася від нього вся земля І багато поперекидалося скрізь хат і багато подавило народу. Чути часто по Карпату свист, Мов тисяча млинів шумить колесами по воді, То в безвихідній безодні, Якої не бачила ще жодна людина, Боячись проходити поблизу, Мерці гризуть мерця. Частенько було по всьому світові, що земля тряслася від краю до краю. То від того буває, міркують письменні люди, що є десь поблизу моря-гора, з якої вихоплюється полум'я і течуть палаючі ріки. Та старі, що живуть і в Угорщині, і в Галицькій землі, краще знають це і кажуть – що то хоче підвестися великий великий мрець, що виріс в землі і трясе землю. У місті глухові зібрався народ біля старого бандуриста і вже з годину слухав, як сліпець грав на бандурі. Ще таких чудових пісень. І так добре не співав жодний бандурист. Спочатку повів він про колишню гетьманщину, Зазагайдачного і Хмельницького. Тоді інші були часи. Козаки були в славі, топтали ногами ворогів, І ніхто не наважувався посміятися з них. Співав і веселі пісні дід і звертав свої очі на народ, мов видющий, а пальці з приробленими до них костями літали, як муха по струнах, і, здавалося, струни самі грали, а навколо народ, старі люди, похиливши голови, а молоді, підвівши очі на діда, не сміли шептатися між собою. «Стривайте», – сказав дід, – «я вам заспіваю» про одне давнє діло народ збився ще тісніше і сліпець заспівав за пана Степана князя Семиградського був князь Семиградський королем і вляхів жили два козаки Іван та Петро жили вони так як брат з братом дивися Іване все, що здобудеш, все пополам. Коли кому радість, радість і другому. Коли кому горе, горе обом. Коли кому здобич, пополам здобич. Коли хто в полон потрапить, Другий спродай усе і дай викуп, А коли ні, сам іди в полон. І правда, все, щоб не діставали козаки, все ділили пополам, чи забирали чужу худобу, чи коней, все ділили пополам. Воював король Степан з Турчином. Вже три тижні воює він з Турчином, а все не може його вигнати. А в Турчина був паша, такий, що сам з десятьма яничарми міг порубати цілий полк. Отто оголосив король Степан, що коли знайдеться сміливець і приведе до нього того пашу, живого чи мертвого, заплатить йому одному стільки, скільки одержує все військо. Ходімо, брате, вовити пашу», – сказав брат Іван Петрові. І поїхали козаки, один в один бік, другий в інший. «Чи піймав, чи не піймав Петро, а вже Іван веде пашу арканом за шию до самого короля?» «Бравий молодець!» – сказав король Степан, «і наказав заплатити одному йому стільки грошей, скільки одержує все військо, і наказав одрізати йому землі, там, де він надумає собі, і дати худоби, скільки схоче». Як одержав Іван нагороду від короля, того ж дня розділив усе нарівно між собою і Петром, узяв Петро половину королівської нагороди та не міг стерпіти того, що Іван одержав таку честь від короля і затаїв глибоко в душі помсту. Їхали обидва лицарі на подаровану королем землю Закарпат. Посадив козак Іван з собою на коня свого сина, прив'язавши його до себе. Вже смеркло, вони все їдуть. Малий заснув, став дрімати і сам Іван. Не дрімай, козаче, у горах дороги небезпечні, та у козака такий кінь, що сам скрізь знає дорогу, не спіткнеться і не оступиться. Є між горами провалля. У проваллі дна ніхто не бачив. Скільки від землі до неба, стільки до дна того провалля. Понад самим проваллям дорога. Два чоловіки ще можуть проїхати, а троє і за що. Став. Обережно ступати кінь з дрімаючим козаком. Поряд їхав Петро, увесь тремтів і затаїв дух від радості. Оглянувся і штовхнув побратима в провалля. І кінь з козаком і хлопчиком полетів у провалля. Ухопився ж, одначе козак за гіляку і тільки сам кінь полетів на дно. Став він видиратися сином за плечима вгору. Трохи вже не доліз. Підвів очі і побачив, що Петро наставив списа, щоб штовхнути його назад. Боже ти мій праведний! Краще б мені не підводити очей, ніж бачити, як рідний брат наставляє списа Штовхнути мене назад. Брате мій любий, коли мене списом, якщо вже мені так написано на роду, та візьми сина, чим безневинне дитя винувати, щоб йому загинути такою лютою смертю? Засміявся Петро і штовхнув його списом, і козак з хлопчиком полетів на дно. Забрав собі Петро все добро і став жити, як паша. Табунів ні в кого таких не було, як у Петра, овець та баранів ніде стільки не було. І помер Петро. Як помер Петро, покликав Бог. Душі обох братів Петра і Івана на суд. «Великий грішник цей чоловік», – сказав Бог. «Іване, не можу я вибрати скоро йому кари. Виберете сам йому кару». Довго думав Іван, вигадуючи кару, і нарешті сказав – Велику кривду вчинив мені цей чоловік. Зрадив свого брата, як Іуда, і позбавив мене чесного мого роду і потомства на землі. А людина без чесного роду й потомства, як хлібне зерно, кинуте в землю і загибле марно в землі, сходу немає, ніхто не знатиме, що кинуте було насіння ж, Боже, так, щоб усе потомство його не мало на землі щастя, щоб останній з роду був такий злочинець, якого ще не бувало на світі, і від кожного його злочину, щоб діди й прадіди його не знайшли б спокою в трунах, і терплячи муку, незнану на світі, підіймалися б з могил. А Іуда Петро, щоб не мав сили підвестися, і від того терпів би муку ще тяжчу, і їв би, як скажений, землю, і корчився б під землею. І коли прийде час змірити злочини того чоловіка, «Підійми мене, Боже, з того провалля, на коні, на найвищу гору, і хай прийде він до мене». І кину я його з тієї гори у найглибше провалля. І всі мерці його діди і прадіди, де б не жили за життя, щоб усі потяглися з різних кінців землі гризти його за ті муки, що він завдав їм, і вічно б його гризли. І повеселився б я, дивлячися на його муки. А Іуда Петро, щоб не міг підвестися з землі, щоб поривався гристий собі та гризби самого себе а кістки його росли б чим далі більші щоб через те ще сильнішим ставав його біль та мука буде для нього найстрашніша для людини бо немає більшої муки як хотіти помститися і не могти помститися страшну кару ти вигадав чоловіче Сказав Бог, хай буде все так, як ти сказав. Але й ти сиди вічно там, на коні своєму, і не буде тобі Царства Небесного, доки ти будеш сидіти там на коні своєму. І те все так збулося, як було сказано. І донині. Стоїть на Карпаті на коні дивний лицар І бачить, як у бездонному проваллі Гризуть мерця-мерці І чує, як мрець, що лежить під землею, Росте, гризе в страшних муках свої кістки І страшно стрясає всією землею. Уже сліпець скінчив свою пісню Уже знову став перебирати струни, уже почав співати смішні приказки про Хому та Ярему, про склярасто козу, та старі й малі все ще не могли опам'ятатися і довго стояли, похиливши голови, думаючи про страшну подію, що трапилася в давнину.